Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel Som vanligt är det jag, jag heter Dan Johansson Som läser in nyheter av olika slag Som har kommit mig till hands Under veckan som har gått När jag sitter och spelar in det här programmet då pågår förfullt Chanukka-festen för det judiska folket runt hela vår jord. Chanukka är en invigningsfest. Den går bak till den tid då Antiochus Epiphanes profanerade templet i Jerusalem, införde hednisk offerdyrkan, hedniska offer och förbjöd judar att fira sina Eh, högtider också vidare och så vidare. Men eh, han fördrevs ifrån templet och eh, judarna kunde återta templet och då sker det här märkliga undret som Chanukka handlar om, nämligen att eh, det fanns bara olja för en enda dag att eh, kunna tända den här ljusstaken mer som stod i templet. Men eh, man tog Gud i högen, man tände oljan och så satte man igång och producera eh ny olivolja och man visste att det tar ju 8 dagar att få fram ny olja genom hela den här processen men undret skedde den här oljan som fanns kvar, den fortsatte att brinna dag efter dag efter dag. Och när åtta dagar hade gått och man hade en ny olja så kunde man fylla alla lamporna i templet. Och som ett minne av det undret är det alltså som Chanukka firas. Du känner säkert till en menora, en så kallad sjuarmad menora eh judisk ljusstaken men Chanukian den har nio armar alltså åtta dagar åtta ljus plus den nionde som man då kallar för tjänaren. Så just nu är man inne i den perioden när Chanuka pågår. Ibland har en del kristna trott att det är judarnas motsvarighet till vårt julfirande Men det har absolut ingenting att göra med vårt julfirande Utan det är en, en israelisk, en judisk fest till minne av ett mirakel som skedde i templet i Jerusalem <kör> Bara för en liten stund sen så fick jag en mejl in på min server här Och eh, ett utav eh, mejlen som kom det var bifogat en video. Och den gjorde mig väldigt då så att säga upprörd. Videon är alltså ifrån Moldavien, den ligger på Youtube att titta på. Och det som händer i Moldavien, det är alltså att kristna företrädare med prästerna i spetsen i sina typiska prästkläder har gått ut på ett torg och där står en judisk sjuarmad ljusstake. Och den här ljusstaken den monterar man ner. Det är alltså som ungefär som en staty skulle vi kunna kalla det för, ett minnesmärke. Man monterar ner den här i ett antal delar, man gräver upp sockeln, man vänder upp och ner på den och man ställer den upp och ner framför ett frihetsmonument. Och så har man den moldaviska flaggan framför sig och så sjunger man vad jag förstår moldaviska nationella sånger inför det här upp- och nervända sjuarmade ljusstaken som man har greft upp och vandaliserat. Det är en fruktansvärd skändning utav det judiska folket. Och det som stör mig och gjorde mig så förargad det var alltså att det var kyrkans män som skötte om det hela och gick i spetsen och var med och grävde det ser ut att det här faktiskt som en fortsättning på den förföljelse som kyrkan har begått emot det judiska folket i ett par tusen år. Det fortsätter runt om i världen nu på olika ställen det här eländet. Jag har också fått en lista här med ekonomiska nyheter ifrån Israel. Företaget Teva, det är alltså ett medicinskt företag. Man har gått in och tittat på de 40 absolut bästa företagen i världen. Och ett av dem då på plats nummer 20, det är det israeliska Teva Pharmaceuticals. De ligger på tjugonde plats. Vi ska veta att det här företaget Teva med sin medicin och farmakologi de omsatte förra året 71 miljarder kronor och utav det så gick 99 på export till omvärlden så det är ett oerhört framgångsrikt företag. Arbetslösheten i Israel är eh nu 7,9 den har alltså minskat något. Eh innan finanskrisen slog till i 2008 ja då var arbetslösheten ner på 6,1 men under krisen så hade den alltså ökat ännu mer men nu har den stabiliserat sig nere på 7,9 ISAS bröt upp nationaltillväxt den beräknar man i år ska eller alltså 2009 då ska uppgå till 0,1 år man talar alltså om tillväxt men den genomsnittliga nedgången i bruttonationalprodukterna ibland OECD-länderna är 4,1 Så Iceland går plus med 0,1 men OECD-länderna går minus med 4,1 så i Sverige har det varit eh, duktiga på att tackla de här frågorna om ekonomi och eh, i den här svåra tiden som har varit Jag har också fått en 35-sidig rapport som visar hur Israel hjälper den palestinska myndigheten för att få Västbankens ekonomi att fungera bättre och få dess säkerhetsuppbyggnad och administrativ uppbyggnad att förbättras. Och den här rapporten ger en överblick över åtgärder som Israel har vidtagit för att utveckla den palestinska kapaciteten på fyra områden, bland annat ekonomi, till träd och rörelsefrihet den civila sektorn och säkerhetssektorn så att vi ser hjälper alltså palestinierna att bygga upp på en lång rad områden eh, sin ekonomi och så vidare. <hör> I själva förbereder man nu i regeringen en lag eller är det riksdagen eller knässet som det heter det är den som representerar det israeliska folket. Man står just inför att besluta om att begränsa regeringens mandat när det gäller att avträda land alltså att lä lämna ifrån sig land. Budskapet är tydligt. Det kommer att bli ytterligt svårt, kanske omöjligt för en israelisk premiärminister i framtiden att ge bort till exempel Golanområdet eller att dela Jerusalem. Det är det man alltid har förhandlat om. Och det där har man då liksom eh, fixat lite själva då premiärministern och någon utrikesminister och så här. Men nu har regeringen och riksdagen sagt att nu får det vara slut med det här och så säger man att eh, man godkände det här lagförslaget att det skulle krävas en folkomröstning för att avträda någon del av suverän till israeliskt territorium. Förslaget måste nu godkännas av ett utskott och sedan få bifall av ytterligare två omröstningar i knässet för att slutligen bli lag. Den här lagen är menad att skydda mot avtredande utav landområde, särskilt på Golanhöjderna och i Jerusalem. Genom att lagen därför kräver antingen en folkomröstning eller nationella val innan ett slut sånt beslut kan verkställas. Lagförslaget berör inte judeen eller Samarien, alltså det man kallar för Västbanken, eftersom israelisk suveränitet inte gäller för de områdena. Det faktum alltså att Knessets majoritetsbeslut togs med 68 röster mot 22 skickar en tydlig signal om den allmänna inställningen bland Israels folk i den här frågan. Den stora majoriteten av folket motsätter sig att överlämna Golan eller någon annan del av Jerusalem, vilket alla FN-möten nu är väl medvetna om. Som jag menar att premiärminister Netanyahu egentligen inte är för det här förslaget eftersom det kommer att binda hans händer vid framtida förhandlingar. Han vet samtidigt att för likodanghängarna vore ett frånterande av dessa områden en styggelse om han skulle tvingas att gå med på det. Jag tänker också på man skulle kunna kalla det för ett spel för gallerierna bara. Egypten har börjat att bygga en mur utav stålplattor längs sin gräns till Gaza som ett försök att stänga ute smugglingstunnelarna. Muren ska bli mellan 9 och 10 km lång och den kommer att nå ner mellan 20 och 30 meters djup och kommer att vara att omöjligt att angripa med skärbrännare eller på annat sätt allt inuti djupdiska källor. Men eh, rapporterna man rapporterar att tunnarna för smugglingssäck säger djupare än 20 meter, jag till och med djupare än 30 det medheter enligt vissa eh, observatörer <kör> i de som bygger de här för det första alltså man kan se det här i ett spel för gallerierna som jag sa va det är dels är det entreprenörer som bygger muren Sen är det tjänstemän som tar mutor Från entreprenörerna för att förmedla uppdraget Och sen är det arbetare som anställs för att bygga muren Smugglarna som kan fortsätta smugglingen Eftersom många av deras tunnlar går under den här Och så den egyptiska regeringen Därför att den kan då plötsligt hävda Att den gör någonting verkligt seriöst Den här gången för att stoppa smugglingen Och för det sjätte i USA och ja därför att man kan säga att Israel är att sluta klaga på smugglingen nu när man använder så stora summor på murprojektet. Slutsats blir utav allt det här smugglingen kommer att fortsätta så det hela är bara ett spel för gallerierna. I Brasilien har man ett väldigt positivt och gott hjärta till Israel. TV Globo, som är Latinamerikas största TV-nätverk, kommer att uppmärksamma och rapportera om den här Chanukka-firandet. TV Globo har 120 miljoner tittare dagligen och de kommer att sända en 15 sekunder lång film om bakgrunden till Chanukka. Filmsekvensen avses att inbjuda de tittare i Rio de Janeiro, som är TV-bolagets centrum, till att tända en stor Chanukka-ljusstake. Det kommer att ske var och en av de åtta kvällarna från den tolfte till den nittonde september på stranden på Copacabana. Med stor glädje kommer vi att börja fira en händelse med stort symbolvärde, med känsla och respekt för mångfald, säger Globos direktör. Programmet kommer att visa hur barn tänder Chanukka-ljusen och budskapet är. Med Chanukka firar alla judar i hela världen religionsfriheten, ljusets mirakel, fred Och tolerans Kom och fira med oss En glad Chanuka TV Globo är det fjärde Största tv-nätverket Efter amerikanska ABC CBS och NBC Ja det är lite skillnad Det mot vad vi här hemma har, uh, har Lyckats Utföra uh, eh uh, uppnå jag tänker på eh uh, Karl Bildts famösa ställningstagande här eh uh, i i de här förhandlingarna i Köpenhamn Israels alla vänner har under den senaste tiden med beklagandet kunnat konstatera att Sveriges utrikespolitiska agerande varit allt annat än israelvänligt. Ingen hade väl kunnat tro att den borgerliga regeringen med utrikesminister Carl Bildt i spetsen skulle återuppstå Sten Anderssons anti-israeliska agenda som Göran Persson i ord och handlung tog avstånd ifrån. I egenskap av kristna och bibeltrogna israelvänner har vi något av en skyldighet att upplysa vår samtid om vad bibeln säger. Ja, det här är ett öppet brev som Israels vänner har skickat ut och man varnar för att fortsätter Sverige så här så kommer den politiken att förarda det svenska folket rakt ner i Joels profetia, Joel kapitel 3 och den andra versen där anklagelserna just är ni har delat mitt land. Så det vore ju bra om de här herrarna som bestämmer om alla de här tokerierna redan nu började träna på sitt försvarstal när de står inför Kristi domstol. Ja, det var nyheter ifrån Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig Shalom och Lehitraot.